Aquest mes d'octubre s'ha commemorat el 40è aniversari de la Fundació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. El 12 d'octubre de l'any 1971 naixia una de les associacions més antigues del moviment veïnal de Barcelona, però el govern franquista no va legalitzar-la fins al 23 de maig de 1972. Malgrat això, l'agrupació ha volgut celebrar la data en què va començar a caminar i per commemorar aquesta fita tan especial ha organitzat dos actes. El primer va tenir lloc el dimecres passat, 9 de novembre, a Canfabra es va presentar el número especial de la revista de capçalera de l'entitat veïnal de Sant Andreu, que s'anomena Sant Andreu de Capapeus. Després d'aquesta presentació, tot seguit es va inaugurar l'exposició Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar des de 1971 fins a 2011, 40 anys d'història a través dels cartells. El segon acte es produirà aquest dissabte, 19 de novembre, a la Fabra i Coats, concretament a la sala Polivalent, en el que celebrarà principalment un dinar de germanor acompanyat posteriorment d'un concert dels músics Joan Chamorro i Andrea Motis. Aquest aniversari és una forma de reivindicar totes les lluites veïnals que s'han aconseguit dur a terme en quatre dècades, però els socis de l'entitat i els veïns asseguren que encara queda molt camí per recórrer. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i acompanya Christianian Rodan, Cristina Paniello i, jo, i Jordi García.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 I comencem tal li com ens deia la Cristina parlant d'aquest 40 aniversari de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. Sí, com deia la Cristina, el 12 d'octubre de 1971 es va fundar l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. Cal remarcar també que el govern franquista, però, no va legalitzar-la fins al 23 de maig de 1972. Ara es celebra aquest important esdeveniment del moviment popular a casa nostra. 40 anys donen per a moltes victòries i també alguna derrota. Anar fins al Centre Cultural Can Fabra per visitar l'exposició Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar 1971-2011, 40 anys d'història a través del cartells, és el més semblant a entrar a una màquina del temps que permet al viatger repassar en uns minuts la mostra és petitona però les últimes quatre dècades del barri, la ciutat i fins i tot el país. Des d'iniciatives que ara sonen molt, molt lluna, llunyanes, perdó, com el cartell d'una xarrada xerrada col·loqui sobre el divorci i anunci, que s'il·lustrava amb el dibuix en blanc i negre esclar, d'una parella cap capcota encadenada o el serrat, als barris, preu únic, mil pessetes, fins a les lluites encara obertes com la recuperació de les antigues casernes militars. No en robaran les casernes. Projecte que acumula uns quants anys d'endarreriments. El lloc escollit per a l'exposició al Centre Cultural Can Fabra no és en absolut casual. La campanya Can Fabra per al barri ha estat una de les més importants en la història del moviment veïnal de Sant Andreu. A l'exposició es pot veure un vell llençol blanc amb la consigna «Salvem la Coats gratacels, no». Encara més, el seguiment de la, de la construcció dels equipaments programats a l'antic recinte fabril de Fabra i Coats continua sent un dels punts calents del barri, juntament amb el de les velles casernes. Avui en parlarem en aquest programa de la mà de la nostra companya Cristina Paniello. També tenim d'altres informacions, com per exemple que 36 grups competeixen en la 14a edició del concurs de música del Centre Garcilasso. Recolzar els grups i artistes emergents de la ciutat que treballen especialment en el camp de l'acústica i donar-los oportunitat de tocar en públic i amb totes les facilitats. Aquest és l'objectiu principal del concurs de música acústica 2011, organitzat al Centre Garcilaso un certamen que celebra aquest any la 14a edició. Demà, dissabte i diumenge es faran les semifinals de les quals sortiran les sis bandes que participaran en la final del 26 de novembre. Els grups són generalment usuaris dels locals que accedeix al centre per assajar, tot i que hi pot concursar qualsevol artista o formació amb una proposta atractiva però sense contracte discogràfic, explica Alicia Aguilera, directora del Centre Garcilaso, que recorda haver tingut agradables sorpreses amb participants de passades edicions. Jordi Funs és el responsable del projecte musical Espai Jove Garcilaso i l'encarregat de, de la dura selecció. Avui parlarem amb ell en aquest programa. Molt bé, i també parlarem dels veïns que denuncien un increment de la inseguretat al barri de Congrés i Indians.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 Els veïns i veïnes del Congrés indians denuncien un increment de la inseguretat al barri. Segons expliquen, la situació ha empitjorat des de l'estiu. Ara, els cesals, al carrer són més freqüents i també els robatoris els habitatges. La plaça del Cardenal Sigonyani, diuen els veïns, és un dels punts més vigilats del barri. Si abans l'accés a soroll a la nit era la queixa principal, ara el problema...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 I atenció perquè continuen les activitats de la Festa Major de la Sagrera. Avui, dijous, de 3 i mitja a 7:30 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi Mare de Déu dels Àngels, al càrrec Gran de la Sagrera 82 vine a donar sang. Alumnes de Tercer d'ESO participen en la sensibilització i difusió de la campanya de recollida de sang, organitzada des del Banc de Sang i Teixits. Organitza el Col·legi Mare de Déu dels Àngels, tal com hi han dit. A les 5 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, La Palmera, carrer Olesa, hi haurà el 41è concert de guitarres i la rondalla del grup de Pulso i Pua, Amigos de la Casa de Granada, que organitza l'associació Casal Gent Gran, La Palmera. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca La Sagrera, Marina Clotet, carrer Camp del Ferro, U3 Animals Valents, a càrrec de Mònica Torra, per a nens i nenes a partir de 3 anys. Col·labora l'editorial de TUca organitza la biblioteca a la Sagrera Marina Clotet. A les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera, la barraca al carrer Martí Molins. La 29a xerrada... Al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà la xerrada a les festes tradicionals catalanes, singularitats i paral·lelisme, a càrrec de Joan Pallarès, personat escriptor. Organitza el Centre Cívic de la Sagrera. A les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, la Conferència i Taller Pràctic de Relaxació. Com combatir l'ansiedat, organitza l'associació Aquí se t'escutxa. I a les 7 de la tarda, a la Nau Ivanov, al carrer Honduras, 28-30, hi haurà la xerrada col·loqui sobre fotografia digital. Del tema que es parlarà serà la manipulació de la fotografia. L'origen del mot fotografia ve del grec foto, que significa llum i grafia, que significa dibuix, és a dir, dibuixar amb la llum. Partint d'aquest concepte, podem considerar que la transformació i manipulació d'imatges digitalment és fotografia? La fotografia s'utilitza com a document infalible d'una realitat. Si es transforma una foto, podem dir que s'està manipulant la informació? Ponents, els ponents que hi assistiran seran Jaume Orpinell i Joan Picanyol. El moderador serà Josep Maria Garcia i aquest acte serà organitzat pel grup Fotosagrera. A les 8 del vespre, a la nau Ivanov, al carrer Honduras, 28:30 hi haurà la Hot Gem Session, que eh, col·labora la Fundació Catalana de Jazz Clàssic i l'organitza la Fundació de la Sagrera. De 8 i mitja a 10 de la nit, a l'espai Jova Garcelasso, al carrer Garcelasso 103, hi haurà el cicle d'aventura i muntanya, travessa de glaceres xamònics i els alps versenesos per Josep Escruela, organitzada pel Centre d'Excursionista i Ecologista Acordada, molt bé, doncs com veieu, avui tenim un programa molt farcit amb moltes informacions i una d'elles doncs, serà el 40è aniversari de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. D'aquest tema en parlarem d'aquí uns minuts, ara el que fem és una petita pausa i tornem ara mateix. passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i, tal com us dèiem, se celebra els 40 anys de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, que va néixer extraoficialment el 12 d'octubre de 1971. Doncs d'aquest tema en parlem amb Cristina Penielló, que avui ens ha elaborat aquest reportatge. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs sí, aquest mes d'octubre s'ha commemorat el, 40... el 40è aniversari de la Fundació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. Un grup d'andreuens es va reunir un 12 d'octubre de 1971, aprofitant que era festiu, per elaborar els estatuts d'una nova entitat de barri. És així com naixia una de les associacions una de les associacions més emblemàtiques i antigues del moviment veïnal de Barcelona. Tot i que va ser creada l'any 1971, el govern franquista no va legalitzar-la fins al 23 de maig de 1972, inscrita sota el nom Associación de Vecinos de San Andrés de Palomar, degut a la censura de la llengua catalana que hi havia en aquella època. L'agrupació ha volgut celebrar la data en què va començar a caminar, i per commemorar aquesta fita tan especial, ha organitzat dos actes. El primer es va produir dimecres passat, 9 de novembre, i el segon tindrà lloc aquest, aquest dissabte, perdó, 19 de novembre. El dia de 9 de novembre es va presentar a Can Fabra el número especial de la revista editada per l'entitat peinal de Sant Andreu, que es diu Sant Andreu de Cap a Peus. Llargs, al llarg d'aquests anys ha estat la portaveu de totes les problemàtiques del barri i s'ha fet eco de les polèmiques i debats que s'han creat entre la gent del carrer, Després d'aquesta presentació, tot seguit, es va inaugurar una exposició sobre els 40 anys d'història de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu a través de cartells de protesta. Si hi aneu, hi trobareu més de 300 pancartes, elaborades la majoria d'elles per la pròpia associació, que reflecteixen les reivindicacions històriques més representatives que van encapçalar els seus membres i integrants. «Volem una zona verda i equipaments», cridava la gent des dels terrenys de l'antiga Pegaso. «Recuperem la Rambla», Salvem Can Guardiola, Can Fabra per al barri i no ens robareu les casernes. Són alguns dels lemes que trobem impresos en els cartells i que han estat més corejats pels andreguencs al llarg d'aquestes quatre dècades. Encara esteu a temps d'anar a veure aquesta exposició, ja que estarà oberta al públic fins al 27 d'aquest mes. El segon acte tindrà lloc el 19 de novembre a la Fabra i Coats, concretament a la sala Polivalent en el que celebrarà, principalment, un dinar de Germanó, acompanyat, posteriorment, d'un concert dels músics Joan Chamorro i Andrea Motis. Si voleu gaudir d'un dia festiu amb bona companyia i bona música, hi esteu tots convidats. Dirigiu-vos a l'Associació Veïnal de Sant Andreu, de dilluns a diumenge, de 6 a 8 de la tarda, per comprar els tiquets del dinar. Ho recordem que l'associació es troba al carrer Doctor Valari Jovany, número 14. Complir 40 anys de vida és una efemèride prou important, però els socis de l'entitat i els veïns, tant els que informen part com els que no, comparteixen la idea que encara queda molt camí per recórrer. Algunes de les lluites veïnals pendents d'aconseguir-se són la preservació del casc antic i la construcció futura del parc lineal, entre d'altres. Sant Andreu és un dels pobles on el moviment veïnal batega més força que mai. El president de l'Associació Veïnal de Sant Andreu, de Palomar, Janis Pascual, afirma que se senten escoltats per les autoritats polítiques del districte, tot i que no sempre és fàcil arribar a un consens. I també ens comenta les trobades periòdiques que mantenen amb els partits polítics, tinguin o no representació a l'Ajuntament de Barcelona, per discutir sobre els projectes que són necessaris fer. En general, ens sentim escoltats. Una altra cosa és que ens facin cas. No? Llavors, a l'última reunió que fèiem, ens deia, segur que ens posarem d'acord. Bueno, sí sí Si ens doneu la raó, ens posarem d'acord de seguida. És el que li vam no? doncs una és això nosaltres tenim unes posicions també tenim l'assemblea la, darrere que és de socis que és la que decideix els temes que s'han de perseguir per tant hem de respondre en els socis i ells tenen un altre que és respondre doncs, a l'Ajuntament Central a, a les pressions que pugui haver o, o, o també en el, tot el districte en el seu conjunt, etc. No? Quan hi ha partits que no tenen representació Eh, ens ho demanen, doncs, també els afegim a la llista diguem, de partits amb els que ens reunim periòdicament. No? Ho fem amb tots els que tenen representació a l'Ajuntament i eh, doncs en aquest cas també ho fem amb l'Scup i amb Solidaritat, que ens han demanat. Llavors, eh, bueno, doncs això ho fem abans dels plans d'actuació del districte, abans de les eleccions i normalment durant el mandat alguna altra vegada per valorar. Hi ha d'altres barris, com ara la Sagrera, el Poblenou, Sants i la Sagrada Família, on també hi ha molta vida associativa, mentre que en d'altres territoris de Barcelona el moviment veïnal és inexistent o bé està sotmès a interessos polítics. És per això que Janis Pasqual sosté que el moviment veïnal, entès de forma general, és una escola de democràcia i matitza que aquest concepte no només es limita a les, associ... a les associ... associacions perdó, de veïns de barris, sinó també a altres plataformes que defensen interessos globals. Les eleccions de veïns, com deia el Jordi Bonet, el president de la Federació, en un article que ha fet per la revista especial de l'aniversari, és una escola de democràcia, una escola de democràcia per la gent que, que en formem part, perquè ens ensenya a, a treballar col·lectivament, a debatre les coses. No? És una escola de democràcia pels veïns, pels veïns que no formen part de l'associació o que són socis però no són part activa de l'associació perquè el també ensenya o, o s'aprèn que que diguem que no és només anar a votar la democràcia sinó que s'ha d'anar darrere d'allò que es vol aconseguir que s'ha d'anar participant més enllà de les eleccions i això també ho ensenya en els partits i en els polítics que no és un xec en blanc Diguem l'elecció cada quatre anys sinó que hi haurà algú que els hi estarà al darrere perseguint i dient què és el que sabem o pensem els veïns que, que s'ha de canviar. No? I això deia també que és l'associació de veïns i no només l'associació de veïns, el moviment veïnal entès en un sentit ampli de... Doncs des de plataformes afectats per la hipoteca a assemblees de barri, a, a cooperatives de consum, etc. Tots tot, tot aquests col·lectius que treballen a nivell local amb una idea global, per mi és, és, és el moviment veïnal. El fet que l'agrupació Sant Andreu s'hagi mantingut durant quatre dècades és un èxit, però segons el seu president, el que realment la fa especial és el seu desig de renovació des que es va crear fins al dia d'avui. Per mi l'important no és que s'hagi mantingut, sinó que s'hagi mantingut activa i mm, renovada, perquè hi ha moltes associacions de veïns i d'altres que es mantenen, però es mantenen diguem, estàtiques o, o sense la vida suficient. La sort és que aquí s'ha sapigut renovar, i això penso que ha sigut sobretot perquè la gent que ha anat passant, i sobretot dirigint l'associació, ha sapigut, treballar col·lectivament o treballar conjuntament buscar l'actitud la, aquesta oberta de treball amb altres entitats, amb altres col·lectius el Cap ja ha jugat un paper molt important, el Sant Andreu de Cap sempre ha tingut la voluntat de ser la revista de tota la gent de Sant Andreu, no només de l'Associació de Veïns i això també ha fet que les, les, les coses que fa l'Associació de Veïns arribin a molta gent que no, que no és sòcia i que no és de l'Associació de Veïns Penso... Davant de la situació de crisi que patim avui dia, el president de l'entitat veïnal de Sant Andreu, Janis Pascual, considera que l'esperit associatiu i reivindicatiu d'aquesta comunitat de veïns i d'altres organismes col·lectius és igual o més necessari que abans. Penso que ara és tan necessari o més o igual que fa 40 anys. Diguem que Una de les coses que estem dient ara és que la situació de crisi, d'atur, de, de precarietat laboral d'esnonaments de, diaris eh, de, la situació de misèria perquè això és la misèria avui la misèria fa 40 anys eren les barraques avui és tot això que estem dient fa molt necessari i a més a més hi ha un extra que és que la societat s'ha anat creient un discurs de la societat de consum molt individualista i diguem que en aquest sentit la situació actual potser pot servir perquè aquestes entitats que hem seguit aquests 40 anys vives i renovades tirem endavant un canvi de mentalitat cap a un pensament més col·lectiu i cap a una vessant de cooperació més que de competència, que és la que regeix el sistema actual. L'Associació de Baïns i Veïners de Sant Andreu de Palomar s'ha convertit en un punt de trobada i referent pels andragüencs, que desprèn una vitalitat i energia increïble. Des de l'associació s'organitzen una gran varietat de cursets destinats a tots els públics. Podreu entretenir-vos fent manualitats i patchwork, relaxar-vos fent yoga, moure-us al ritme de la dansa del ventre i dels balls de saló o bé exercitar el vostre cos fent pilates. Gràcies a la dedicació altruista de diverses institucions i organismes, com el cas de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu, aquest poble ha sofert canvis i profundes transformacions en l'àmbit social, urbanístic, d'infraestructures, d'educació i d'habitatge, entre d'altres. És el moment d'aturar-nos per valorar la tasca de cap a peus, la revista de l'entitat veïnal d'aquest barri, que també ha tingut un paper molt important en la consecució d'aquests avenços. Aquesta publicació, coneguda col·loquial, col·loquialment com Cap a Peus, va néixer el 1980 i s'ha convertit en la revista associativa més antiga de Barcelona, publicada ininterrompudament. Parlarem amb el seu coordinador de redacció, David Royo, perquè enrebelli la clau de l'èxit de Cap i ens comenti el número especial de la revista publicada amb motiu del 40è aniversari de l'associació. Hola, molt bon dia. Bon dia. Hola, eh, quina és la clau de l'èxit perquè la revista de cap, de cap a veus agredi tant els veïns del barri? Bé, bueno, això és una bona pregunta. De fet, jo crec que és, eh, primer les ganes, les ganes i el voluntariat. De fet, eh, és una revista totalment altruista, voluntària, que es fa a partir de gent que ve del món del periodisme, estudiants, però també gent que, com jo, per exemple, que jo sóc estadístic, no tinc res a amb el món periodístic, però el que fa és doncs, que tothom estigui content de col·laborar i de, de treballar pel barri més que res. Mm -hmm. què, és que, què és el que diferencia aquesta publicació respecte a altres publicacions veïnals? Perdó? Perdona, què és el que diferencia aquesta publicació respecte a altres publicacions veïnals? Bé, de, de fet, coneixem la, el cas, diguem, de la FAP, del carrer, de la Federació de Ciutadans de Veïns, i altres possibilitats com el del Popo Nou, com per exemple la tota el tota Però de fet, eh, pel que tenim entès, eh, això és una cosa que ho han una mica més. Però el, bueno, el, el Josep Maria Huertas, un periodista sobretot del món local d'aquí de Barcelona, va comentar en els seus estudis que havia fet que era una de les publicacions més, més antigues. De fet, podríem dir que era la més antiga, de anar a la, a la vida ciutat. Això, això ens ho van comentar, però també això ho hem d'investigar algun dia o altre. I a nivell de, de comparació amb altres revistes, de fet ja et dic que molt mica les revistes veïnals. L'únic que conecc o coneixem aquí properament és la, tot a la Sagrera, que es fa aquí al barri veïnal de la Sagrera i al carrer, al carrer que és la, el bot bulliter de la Fat. Fora d'aquí també tenim un des també que ja l'independent, a nivell de, però que han fet més amb veïnal, que és el que es fa a Gràcia. Però bé, tot cas, jo ja et dic, o eh, ja més que l'èxit, el, el fet de prendre temps de durada a la revista ha estat així, des de del voluntariat, més que res. Mm -hmm. Quins reptes de futur té la revista? Bé, bueno, els reptes, reptes, de fet, no, els anem aconseguint. O sigui, evidentment, el cap a prop es va construir com un butlletí de quatre planes a l'any 11 d'octubre de l'any 80, que era un butlletí d'anuncis, de fet i amb algunes eh, notícies molt breus del barri, i a poc a poc es van anar extenent. De fet, ara avui dia estem parlant d'una revista de 32 planes, eh, moltes d'ells amb color, i que abracem tota l'actualitat des del que evidentment no de perdre la vista, que la revista és la revista de la Ciutadans, de Sant Andreu. Llavors, tot el que es treballa o es reivindica, la idea és tenir un espai també a la revista. Mm -hmm. i el repte del futur i un dels projectes que tenim en el cap que això encara està de plasmar una miqueta és el tema de, de potser fer vídeos eh, de notícies tipus el que fa la segona televisió o, o la televisió aquesta de Sant Andreu perquè creiem, creiem també que evidentment el paper és inevitable i de fet és la nostra raó de ser, la revista però també a l'inici de xarxes també estem al Twitter i al Facebook però crec que també potser seria qüestió d'anar més enllà i fer uns vídeos de, de, de les notícies que, que oferim a la revista, fer-ho també a nivell d'imatge. Mm -hmm. Creu que si no hagués existit aquesta publicació, l'Associació de Veïns de Sant Andreu eh, hagués quedat difuminada com una associació més? Bé, jo crec que un del pal de país de l'associació, també és les reivindicacions que, que han hagut. Estem parlant de la primera reivindicació del part de la Pegasso, passant per en Cal Guardiola, sobre de la Rambla, que va ser crec, una icona de les reivindicacions. I, evidentment, doncs, si no hagués estat per la revista, tot aquest treball que s'ha fet des de les seves veïns no hauria arribat a, a la gent. Això és una cosa que crec que tothom molt té clar, des dels deixesos de gent de de la revista com de la mateixa junta o de les diferents juntes de les seves veïns. Evidentment, doncs, sempre hi ha hagut un vincle, evident, umbilical entre les seves veïns i la, i la revista com a peus, evidentment. Uh -huh. Considera que aquest número especial de la revista, dedicat als 40 anys de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, construeix d'alguna manera una crònica viva de la història d'aquest poble? Sí, jo crec que sí. De fet, el... de fet és molt maco aquest número. De fet, com l'any passat, que vam fer el número dels 30 anys alcalde, que també vam ja explicar moltes de les reivindicacions que ens vam fer, però a nivell potser més més més eh, històric, en aquest número que hem fet és, de cada reivindicació que, hem... que s'ha aconseguit vosaltres, s'ha fet un mica de numeroso, dedicat a les entrevindicacions que s'han assolit, com, com els que es levantava anteriorment, no? però crec que sí, que ha sigut una cosa de, que es pot explicar amb aquest número especial dels 40 anys que han fet, molt la història totalment de l'any 71, que és quan es va fundar la veïns fins al 2011, o sigui que jo crec que qui pugui o qui tingui oportunitat de passar-se algun dia per la Ciutadaveïns aquí a Sant Déu, al costat de la biblioteca, que carrer la dijous número 14, pot veure una mica l'evolució i tota la història de la Ciutadaveïns. Uh -huh. Moltes gràcies David Rollo per la seva amabilitat i esperem que de cap a peus continuïn el futur amb tanta força com ara Molt bé. Per entendre el present en que en aquest moment està vivint l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar és necessari remuntar-nos al passat concretament a l'origen del moviment veïnal d'aquest barri i de la seva revista perquè ens descobreixi la vessant històrica de Sant Andreu conversarem amb Jordi Rabassa, historiador i redactor de Cap a Peus. Doncs serà d'aquí uns moments que parlarem amb Jordi Rabassa, que és historiador de i com hem dit, d'aquesta revista Sant Andreu de Cap a Peus, i ens en parli d'aquí un, uns moments. Doncs ara ja podrem ja conversar amb Jordi Rabassa. Eh, hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Eh, quins motius van propiciar el naixement de l'associació de veïns de Sant Andreu a la dècada dels 70? Doncs, home, és una pregunta bastant, bastant complexa de contestar perquè estem en un període en el que des de l'any 60 fins al 75 pràcticament doncs són uns 15 anys amb una activitat social molt intensa a tota Espanya, també a Catalunya i, evidentment, a Barcelona, en el que hi ha un grau de desenvolupament econòmic que el franquisme no és capaç de reportar doncs amb millores als ciutadans, tant en nivells consum com evidentment amb llibertats. i aleshores doncs, hi, ha la... hi ha una sèrie de moviments socials que es comencen a moure, que s'estan movent dins d'entitats que permet el franquisme, gràcies sobretot a la, a la llei d'associacions, però que actua contra el franquisme. i arriba un moment en el qual la col·lusionen i comencen a sortir la llum, sobretot doncs per desastres urbanístics i a Sant Andreu, doncs podríem parlar de la desaparició de la Rambla de l'any 69 o bé doncs, de les mancances estructurals que hi havia que hi havia en el barri a nivell urbanístic, bàsicament, o d'escoles també. La premsa veïnal, en particular la publicació Cap a Peus, és fruit del, bueno, del seu temps, és a, és a dir, de la transició, o creu que és un model de periodisme actual? Bé, el Cap a Peus surt més tard, el Cap a Peus surt cap a l'any 81, tot i que prèviament ja hi havia hagut una sèrie de butlletins que s'editaven l'Associació de Veïns editava, que es deia botlletins de l'Associació de Veïns, que comencen davant en diverses etapes, i realment el que veus és fruit de la necessitat d'explicar què és el que vol fer l'Associació de Veïns, més enllà de la transició. Mm -hmm. Podria explicar-nos breument la participació d'algun dels antics fundadors de l'entitat als que es fa referència en aquest número especial de la revista? Sí, bé, doncs, eh, és interessant que l'Associació de Benvinguts de Sant Andreu neix, com, com tantes d'altres, a rebost d'un nucli al centre, al Casal Catòlic, que és una entitat permesa per part del franquisme que no desapareix mai, però que doncs, es comencen a muntar doncs, una sèrie de comissions de barri que es preocupen pel barri, i allà va tot de gent que està polititzada, que estan en centrals sindicals o en eh, partits que aleshores, doncs, evidentment, com les centrals sindicals estan prohibides, i es comencen a mobilitzar, i doncs, hi ha tot l'espectre polític des del comunisme, el socialisme, la socialdemocràcia més o menys progressistes o l'anarquisme, també, però, bé, podríem parlar de molts noms. Finalment, el que dona la cara, per dir-ho així, en Francesc Porret, que és el que va ser el primer president, i pot donar la cara perquè, malgrat la seva activitat sindical que la tenia amb, amb els treballadors de la banca, doncs no estava massa fitxat o no estava massa perseguit, per dir-ho així, mentre que d'altres eren cares molt més visibles amb la, amb segons quines reivindicacions. Opina que... Eh, els endreguencs han oblidat o no són conscients que a part dels racons d'aquesta zona que ara gaudeixen són fruit del moviment veïnal? Segurament, segurament hi ha molts veïns que no ho saben, també perquè la premsa majoritària moltes vegades oculta això, no? I, i la pressió i la potència de l'Ajuntament o de la Generalitat en quant, a, en quant a mitjans de difusió, doncs evidentment, és molt més gran. I podríem parlar de desenes d'equipaments grans, petits o de petites lluites o de grans lluites que són fruit si no de l'execució directa de l'associació de veïns, evidentment, perquè no pot si de la, de la feina de, de la feina de reivindicació i d'estar constantment eh, reclamant i d'estar constantment a la guaita de les mancances del barri. I per últim, perquè què creu que és necessari eh, preservar la memòria històrica de Sant Andreu? Doncs com a tot arreu és necessària per no oblidar d'on venim i per no oblidar qui som i per no oblidar, entre altres coses, que mitjançant l'acció col·lectiva, com en aquest cas de l'Associació de Veïns, mitjançant l'acció col·lectiva es poden fer i es poden aconseguir moltes coses reals més enllà del pensament, més enllà de les idees. Cal recordar que la transició no va ser la decisió d'uns polítics que van voler canviar les coses, sinó que va ser la presó ciutadana que va obligar, d'una manera més o menys forta, a fer canvis. Mm -hmm. Jordi Rabassa, doncs, ha estat un plaer parlar amb vostè Moltes gràcies Molt bé, moltes gràcies a vosaltres L'empenta i la fortalesa que ha demostrat l'Associació Veïnal de Sant Andreu de Palomar fins al dia d'avui fan pensar que avançarà tots els obstacles que es trobi pel camí i que assolirà tots els objectius que es proposi i és que realment el lema que més encaixa amb la filosofia de l'acció veïnal de Sant Andreu en general és Vecinos Unidos Jamás Eran Vencidos. I ja per acabar, l'única cosa que ens queda per fer és felicitar a tot cor a l'agrupació de veïns i veïnes de Sant Andreu pels seus 40 anys i desitjar-li llarga vida. Doncs sí, des d'aquí, des del Tot un Poble i des de Ràdio Trinitat Vella, felicitar als veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar per aquest 40è aniversari. Ara el que farem serà una petita pausa, tornem tot seguit.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 de unidor a la quantitat d'informació que tenim per donar-vos a dia d'avui. Ara parlem de la 14 edició del concurs de música acústica que es celebra al Centre Garci i Ho fem amb en Jordi Funes, que és precisament doncs el mm, responsable d'aquesta activitat. Doncs hola, molt benvingut al programa. Bon dia. Bon dia. I bé, doncs com a responsable del projecte musical de l'Espai Jove Garcilassó, ens agradaria que ens fessis cinc cèntims de, de què és el que s'està organitzant, aquesta catorzena edició del concurs de música. És un concurs eh, per bandes emergents, eh, sense assajer i discogràfica, és l'única licència que, que no permetin, perquè no seria el seu espai. I, i, i bueno, un concurs de bandes noves, de creació pròpia, Portem ja 14 anys edició, força tradició, força nivell, i això, uh -huh. l'únic anil de que permetim a, a sí. l'àmbit de l'acústica, no? tothom té un contrabaix, un piano de cua a casa, doncs és, és això, un baixa elèctric i un piano amb soba piano, uh -huh. piano elèctric. Quines són les peces que formaran aquest concurs de música acústica, aquest projecte? Uh, perdona... Quines són les peces capdals d'aquest projecte, del concurs de música acústica? Home, per mi la base és, és la creació musical. La uh -huh. creació musical són un... bandes novells o, o no tan novells, perquè hi ha gent uh -huh. molt jove i gent més avançada, que no importa. I la quantitat de, de propostes diferents, estils, des de jazz, des de flamenc, de pop... Mm -hmm. Folk, clàssic, mastitzatge, mm -hmm. és, és una riquesa espectacular. O sí sigui que no es fa distinció de cap estil, no? No, no, no, cap problema. És, és, és el bonic, a més. Mm -hmm. part de la gràcia. A més, hem de dir que aquest concurs eh, ja va començar a principis de novembre, però les semifinals seran a partir de demà. Exacte, les hem... Ben... Tenim obertes les inscripcions fins al 5 de novembre uh -huh. i demà tots just comencem ja el... lo maco de veritat que és escoltar la gent, les seves propostes. Comencem sí. demà a les 8 de la tarda, dissabte a les 7 i diumenge a les 7 també. Uh -huh. Són 12 propostes cada dia i actuacions curtes de 10 minutets uh -huh. que si sí, també convido tothom que vingui perquè no et dona temps d'avorrir-te, vaja. Si no t'agrada o, o t'agrada menys un que l'altre sempre surt amb un somriure ja perquè és un, uh -huh. un festival. Hem de dir que és un concurs on podem trobar força qualitat també, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Cada cop es nota més que la gent ve molt més preparada. I també han passat grups i, i, i bandes prou conegudes, no ara, en aquests moments? Sí sinó els músics, els vas veient aquí o allà, a la tele, al diari, eh... no sé, uh -huh. eh, que han participat moltíssima gent que, que veus per ahir, o festivals de blues, o, uh -huh. o a la tele, o no sé. Dir noms també és una mica llet perquè sempre et deixes algun. Home, podríem dir, per exemple, la Pegatina, no? Que és una... La Pegatina van participar fa anys i uh -huh. quan encara es veien la Pegatina, Sun System, uh -huh. van canviar dos components, i es van dir la però, eh, de fet, era el mateix projecte, amb DJs, i... I han de dir la majoria d'aquests grups, doncs, assaixen al centre Garcilaso. Bueno, no, no, sem, no som gaire endoganis en aquest sentit. Mm. Vull dir, participa gent de Girona, de Rubí, propostes que ens han arribat d'Holanda, és que... Mm -hmm. No és un projecte de districte, per així dir-ho. Jo l'ampliaria una mica més la, la visió de el concurs. I qui, qui forma part de, del jurat? Mira, aquest any formarà part del jurat el, el Carles Llácer, que porta la programació del Boca Nord. Porta uh -huh. també molts anys en el món de la música i de la programació musical. Com a músic vindrà Ales González, que a part de ser patrocinador que és constructor dels cajones PRK, uh -huh. uns cajons de molt de prestigi que porta el Quintetro Paco Lucía porta aquests cajones mm. i a part és músic d'estudi que ha tocat a Mat Parrot amb Carlos de França, amb un munt de gent i el tercer personatge mm -hmm. seria un periodista musical que és el Sergio de Lamo és, eh, és periodista al món del sonoró hem de dir que per tant són professionals vinculats a, molt vinculats al món de la música sí, sí, sí, sí. Mm. i força trajectòria i i com per fer aquesta tasca, que és prou difícil uh -huh. d'escollir. Doncs sí, perquè... La... els finalistes i la final, sobretot, sempre és molt molt complicat. Perquè quan, quina quantitat de grups uh, participa en aques, aquesta edició? Uh, en aquesta edició, bueno, cada any són 36 propostes que passen, uh -huh. són 12 propostes cada dia uh -huh. i la final són de 6 grups. Per tant, ho tindrà, ho tindrà força difícil, no, el jurat. És molt complicat, jo no sí, voldria ser sí. la feix del jurat la veritat és força complicat El que dic, hem de destacar cada vegada els premis són més importants, no? Bueno, intentem, aquest any hem ampliat el premi sí. perquè sempre ja saben que és un concurs i tot això però a la final són sis grups i hi havien tres premis però, ostres ja passar la final és molt complicat i si te'n vas amb les mans buides, a mi em sabia molt greu. Mm. Aleshores vam trobar el patrocini dels de cajones CRK mm -hmm. i després amb l'Avínardó també m'ha ampliat el premi dels micros Xure, Xure mm. 58. Mm -hmm. I aleshores tothom se'n va amb alguna cosa a casa, també desagraï. Doncs sí, veritat... el, mm. bueno, el primer premi són 1.050 euros, el segon 4.50 i el tercer 2.50 Uh -huh. també hi ha un premi del públic que és la gravació de... són 20 hores de gravació a l'estudi de... del centre que gestiona una associació musical que es diu Cap Rècord uh -huh. i això i els finalistes no premiats també poden optar a una gravació en un sí, estudi? Sí, sí, això és el públic, aquest premi és molt xulo perquè és al final del concurs que hi ha una urna i tothom vota el, el grup que més li ha agradat i uh -huh. Tothom el public que ja assistent fa la seva valoració. És un premi molt xulo i no sempre coincideix amb el, amb el del jurat, també és interessant. També hem de dir que és un concurs important però que té algunes limitacions, també. En quin organi... bueno, conscients de... que no hi caben gaire més de 100 persones a dintre del que és l'estudi, no?, per poder -ho escoltar. El... La sala és reduïda però vaja, eh, sempre està rebentat, mm. sempre hi ha molta gent. Hi ha un espai per ser cadires, però sempre hi ha molta gent dreta o... Mm -hmm. A més, molta... també hem de dir que coincideix amb la Festa Major de, de la Sagrera, sí. que és on es troba ubicat el centre Cartilasso. Sí, sí. No, mm. jo no ho considero una una contraprogramació perquè cadascú té el seu espai. Clar. I, mm -hmm per molts concerts o actes que fagin, també no acabem molt tard nosaltres que a dir, convidem a la gent que després de veure el concurs que vingui a veure el concurs i després se'n vagi de festa major uh -huh. Doncs no és incompatible uh -huh. molt bé doncs si vols afegir alguna cosa més d'aquesta 14a edició del concurs de música doncs res, convido a tothom que vingui que és a gaudir de la música en directe de la creació musical que, que fa falta a Barcelona Uh -huh. que vinguin tots, a, a veure si la sabeu o sigui, a, a partir de demà doncs ja poden... Demà a partir de les 8, vaig uh -huh. cap allà molt bé, vinga, molt bé. doncs cap allà vinga Jordi, moltes gràcies, adeu bon dia molt bé, doncs ara, si ara farem una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem amb la nostra habitual agenda fins ara vull cosir-te tots els botons vull fer-te la pora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 Regalar-te aquest hivern la bufanda i els mitjons Aquest cop vull brodar-la Fer cadeneta per començar Fer bona lletra com ens van ensenyar La millor marceria segur que us en un cafè. A la butxaca hi ha el canaler, d'aquelles aquesta que et queda tan bé. and hey. the Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja sabeu que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre mail, que és informatius arroba i l'altra és el nostre número de telèfon, que és el 933456454. I ara anem a conèixer quines activitats podeu realitzar avui per exemple, com per, com aquest, aquesta projecció del cinema a través de glaceres, xamònics i els alts barnesos. Això es fa també al Centre Garcilaso. L'Espai Jove del Centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, us ofereix avui a les vuit i mitja de la nit la projecció de la pel·lícula Travessa de Glaceres Xamònics i els Alps Bernesos, de Josep Escruela. L'associació Excursionista Acordada continua oferint el millor cinema d'aventures, viatges i naturalesa amb documentals, pel·lícules i el testimoni dels seus realitzadors. Entrada gratuïta. I dintre del cicle Lletra Petit, al racó dels pares, trobem primeres passes al conte d'en Patufet. Això es fa a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadilla número 62, us ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda i dins el cicle Lletra Petita al racó dels pares Primeres passes, la narració del conte d'en Patufet, a càrrec d'Anna Casals. El conte d'en Patufet explicat a través d'un gran, gran àlbum il·lustrat amb moviment per a una mainada de sis mesos a tres anys i l'entrada és gratuïta. I també dintre del cicle Lletra Petita Llibres a Escena trobem l'espectacle Contes de Terra i Arena. Es fa a Can Fabra.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 Viatjarem des dels deserts més llunyans de l'Orient fins a l'Àfrica Antiga, guiats per una dona sàvia i entranyable que col·lecciona tot tipus de terres i arenes que ens, que ens revelen secrets. Adaptació dels contes El Búfalo i El Pàjaro i Códor de l'editorial Proteus per una mainada de més de 4 anys i entrada gratuïta. I atenció perquè aquella gent que li agradi les arts escèniques, al teatre, doncs podran gaudir avui, com cada dijous, Pinxa però no mata, a càrrec de duofloret al Sant Andreu Teatre. El Sant Andreu Teatre, el carrer Neopàtria, número 54, us ofereix avui la representació de l'obra de teatre Pinxa però no mata, a càrrec de Duo Duofloret. Delicatessen melòdica i interpretativa per oblidar-se dels maldecaps, deixar-se endur per l'humor i sortir del teatre amb un somriure als llavis. Amb la lletra i la interpretació de Joaquim Daniel, van del Pla i Infidels, i el talent musical de Daniel, Pallagrinet, descobrim, en un ambient pròxim i espontani, un espectacle imperdible que combina el concert amb la proposta teatral. La idea original és de Duofloret i tots els temes han estat composats per Daniel Pallagrinet i Joaquim Daniel. La durada de l'obra és d'una hora i mitja i l'entrada general és de 14 euros. I atenció perquè el Centre Cultural Can Fabra també es fan d'altres exposicions, com una exposició de fotografies que s'engloba dintre del que són les segones versions. Sí, el Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 29 de novembre dins la seva sala d'exposicions instantànies d'Isabel Marquès i Vicenç Oliver. Els treballs responen a un guió realitzat per un grup de treball de la taula d'entitats de persones amb discapacitat del districte de l'Eixample. Es tracta de, to, de tot de fotografies que reflecteixen situacions que viuen persones amb discapacitat, i com aquestes poden tenir una segona versió si canvien les circumstàncies que les envolten. Es presenten a través d'un seguit de fotografies aparellades i acompanyades de la seva descripció en escriptura, braille i en tinta. Així, la persona cega pot fer un acostament al contingut de les fotografies i la persona amb vista pot aprendre com cal fer una descripció. Doncs ja ho sabeu, aprofiteu aquesta oportunitat per poder gaudir d'aquestes segones versions d'exposició de fotografies a Can Fabra. I ara parlem d'una altra exposició, l'exposició calendari dels pagesos 150 anys que es realitza a un altre lloc de Sant Andreu, al Centre Municipal de Cultura Popular.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 de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit podreu assistir a l'exposició i és entrada gratuïta. Doncs sí, com gairebé totes les activitats que us diem des d'aquí, el que cal destacar és que l'entrada intentem doncs, trobar actes que a l'entrada sigui gratuïta perquè pugueu gaudir doncs, sense cap tipus de problema. I ara parlem de l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic, que realitza també al Centre Municipal de Cultura Popular.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 Doncs sí senyor, entrada totalment gratuïta i ara anem a una exposició que es diu Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig es fa a la nau Ivanov de la Sagrera. La fàbrica de creació de la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix cada dia de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig i l'entrada és totalment gratuïta. I també és gratuïta l'entrada de l'exposició col·lectiva Grup Fotòs Sagrera que es fa al Centre Cívic de la Sagrera. Al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer perdó, Martí Molins, número 29, us ofereix fins a final de mes l'exposició col·lectiva Grup Fotosagrera. Coincidint amb la declaració de l'any 2011 com a any internacional dels boscos, els components del Grup Fotosagrera han volgut destacar amb el seu treball fotogràfic que cal prendre major consciència que els boscos són una part integrant bàsica del desenvolupament sostenible del planeta. L'horari de l'exposició és dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9 i mitja de la nit, dijous de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 i mitja de la nit. I l'entrada, com deia el Jordi, també, gratuïta. I atenció perquè a partir de demà fins al 6 de desembre al Sant Andreu Teatre podeu gaudir d'una obra que es diu La maternitat d'Elna, doncs amb motiu de la mort de la seva autora Elisabet Heinvens. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui ens acomiadem de tots vosaltres donar les gràcies a la Cristina Paniello al Cristian Roldán a la Mari Carmen Aguilar i a en Jordi García per haver, eh, fet avui el, el, bé, haver fet avui el programa Tot un poble i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu